Rugăciune pentru porunca și taina Sfântului Maslu. Doamne Iisui Listoase Mântuitorile, Te slăbim, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă ca ucenicilor Tăi ne-ai poruncit, măduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei reproși, pe demoni scoateți-i, în dar ați luat, în dar să dați. De aceea taina Sfântului Maslu ai rânduit, și pilda samariteanului milostiv ne arătat. Cu drag mii de bolnavi ai vindecat și cu poruncile tale ai încheiat. Merg și fă și tu la fel, pentru că, trăind cuvintele tale, cu fapte de iubire, crucea ne-am purtat și porunca ta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți am lucrat. Chemarea ta vină după mine pentru noi ca pe ucenicii tăi ai rostit. Cu adevărul tău ne-ai sfințit. Ce înseamnă taina Sfântului Maslu? Nouă în cuget ne-ai descoperit. Pentru că ai zis, cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață. De aceea taina rugăciunilor pentru suflet în Duh și în adevăr pentru noi ai rânduit.